Kniha 3, 47 až 50. Druhá líla se obrátila k Sarasvatý. O bohyně, prosím, řekni mi, máme-li tvé požehnání, proč nemůže můj manžel bitvu vyhrát? Sarasvatý odvětila. Král Vidúrata mě po dlouhou dobu uctíval, ale neprosil o vítězství v bitvě. Jako vědomí ježdlí v poznání každého člověka. Dávám každému to, oč žádá. O cokoliv mě člověk prosí, tím ho obdařím. Je přirozené, že oheň dává teplo. Král žádal o osvobození, dostane tedy osvobození. Král Sindhu, který mě též oddaně uctíval, žádal zase o vítězství v bitvě. Král Vydůrata bude tudíž v boji poražen, Vrátí se k vám a časem dosáhne osvobození, zatímco král Sindhu válku vyhraje a bude jako vítěz vládnout zemi. Vasišta pokračoval. Zatímco ženy pozorovaly bitvu, nad obozorem vyšlo slunce, jako by chtělo být světkem poslední fáze této hrozné bitvy. Obklopeni tisíci vojáky bojovali oba králové proti sobě. Jejich zbraně byly různých tvarů i velikostí. Některé střely se po výstřelu rozpadly na tisíce kousků a tak zasahovaly cíl. Oba králové si byli v chrabrosti i síle rovni. Vidůra tam měl tyto kvality vrozené, zatímco nepřítel je obdržel jako požehnání od boha nárájany. V úžasu přihlíželi vojáci obou armád tomuto boji. Když už to vypadalo, že Vydůra ta vyhraje a druhá Lílá to natřeně sdělovala Sara Svatý, ukázalo se, že nepřítel zůstal nezraněn. Každý smrtící útok jednoho musel druhý odrážet proti úderem. Nastřeli s hadím jedem byl užíván protijed. Vodní střely se střetávaly s ohnivými a oba králové používali zbraně Boha Višnu. Králové ztratili své vozy a pokračovali v boji na zemi. Vidúrata se v příhodný okamžik pokusil naskočit na nový vůz, ale v tu chvíli byl sražen nepřítelem k zemi a tudíž poražen. Tělo krále Vydůraty bylo v zápětí přeneseno do paláce, který zůstal díky přítomnosti Sara svatý před nepřáteli uchráněn.